І немовно кликали своїми нерозважливими розмовами тяжке лихо. Писав літописець про той рік. Татар сорок тисяч з чотирма цариками до Русі вторгнули і положилися недалеко бузька, кошем. А загони по всіх сторонах розпустили, палячи, в'яжучи, стенаючи, в неволю беручи. І більш ніж шістдесят тисяч люду тогда забрали в неволю, крім дітей, а старих покрутне стенали, і на миль сорок волості вздовж і вшир, огнем і мечем, завоювавши, додому вернулися в цілості. Вхопили татари і настасину маму, згинула вона навіки. А вікарій Скарбський утік найперший і найпрудкіше, бо мав завжди пару коней, готових до запрягу, і людей вірних, які казали, звідки налітає орда. Отець Лісовський виїздив із рогати хрестити дітей на селах. Там порятувався. Анастасю з мамою на наліться став на обісті. Мама лиш встигла штовхнути малу до сажа із свиньми «Дитина моя, рятуйся». А тоді темний тупіт, гелготнєва, свистріл, свині металися, гинучи, спливаючи в крові, валилися тяжко на дівчину. І темний тупіт, потемніло все, лиш мамин крик, і знов тупіт, і їдкий сморід кінського поту, а вона задихалася серед калюж крові, своєї власної, чи побитих тварин. Батько прибігав ж ночі, упав на коліна, плакав і молився, і проклинав. Зосталися без мами, порятована мамою. Темнощі поселилися у настасаній душі від того дня, і, хоч сміх знову пробивався назовні згодом, але вже був не такий безжурний і безтурботний. Прокрадалися до костьолу Святого Миколая, коли ксьон Станіслав Добровлянський сповідував міщанок рогатинських. Урсуля, Яночка і Настася тулили вуха до дерев'яної загородки, дослухалися до бубоніння пана Станіслава. Фецісті квод кведомрес. фецере солент, квандулібідінем, севексантем, екстінгере волюнт. Чи робила ти, як інші жінки, для вдоволення своєї хтивості? Чи думалось, чи гадалось у час тих зухвалих забав, що доведеться приголомшити тим брудним запитанням з католицького пенітенціалія пихатого Луїджі Гріті на Стамбульському Бедестані? Розруха настала в місті. Ляк і непевність. Мало не щоночі ночі втікали до лісів, хапаючи, що доведеться з майна. Мошко Шаїв, що мав кам'яницю зі склепом на ринку, ховав у дебрі під каменем гроші від татар. А Василь Чуйчишин бачив і вкрав. Сказала про це Марунька Голод, що жила в халупі коло гостинця Галицького. Однак на суді Марунька відмовилася від свідчення, через що Шаїва примусили перепросити Василя Чуйчишина такими словами. Жаль мені, що то вчинив такі слова, з гнівом сказав, коли про вас нічого злого не знав. Прошу вас, на пана Бога, щоб це мені відпустили. І однаково шаїва посаджено на тиждень до вежі, де мав сидіти казнь за наклеп. Розпач від утрати матері минав. світ довкола великий, зелений, і прекрасний. Зло відступало до найдальших обріїв уяви. Треба було жити і кохати, щоб не загинути, сміятися і приспівувати до хлопців, збирати квіти, кололипи і свіржу, прислухатися до лісових шелестів, мов, до власного дихання, жити серед неприступних велетенських буків, ласкавих ліщин, причаяних під листочками грибів, яскравих твердих ягід. Часто йшли дощів ті роки. Вона втікала тоді з дому, блукала самотою у лісах. Там був живий віддив буйного зела та відчуття нестрімної сили проростань, безмежності і летючості духу і тіла. А може то вона росла і їй хотілося туди, де це відчувалося найгостріше? Колись була їжачком під кленовим листочком, мама звала її Сонечком, батько королівною приспівувала собі співаночки, пострибуючи на одній нозі, висовувала від насолоди язичок, показувала білому світу ось